Endaiako txipiroi bestari buruz hitz egiten jarraituko dugun datosen minutuetan. Eta horretarako, ba, gurean, asun Mikal Arena dugu, bera, akelarre kultura elkarteko kidea, kaixo? Bai, egunon. Egunon. E, bueno, beste urte batez, txipiroi besta heldu zaigu. Bai, eta ja urte bat orte handan bada. Orte eh? handan abate, ez dugu horatzen e, zehazki zenbat urte baina bai, e, bueno, akelarre elkarteak, urte e, ba, desente, eh, bai, dana matza uketan, bai, eh. Gora, ba, bentsa, bentsa, eh. Baila, ustez, Bai, Bueno, ba, izango dugun, eh, tokatu da, eh, bai, larumatean, ustelak 13 beti, baina urtean larumata tokatzen da, bai. Mm -hmm, bueno, horrek ba, or, baitare pentsatzen dut bueno, ba, baita e, parte hartzearen aldetik edo eh edoen aldetik baitare eragina izan dezake. Eragina izan dezake, gero gehien bat endaiarrak parte hartzen dute festa horretan, agian kanpo tarrak, ba, larunbata izaten da beti joan etorri eguna, orduan hori, ba, zalantza bada, Hor izango diren edo ez, baino bai, arazuri gabe, normalean horri izango dira. Uh -huh. Guazan, bueno, aipatzera, orendik, besta esagutzen ez duen arentzat, eh? aske ezaguna da, gure, gure eskualdeuntan, baina, E, baliteke, baten-bateko ez dikesezagutzea beste hau, txiperoi besta, piskabat nola pasatzen da eguna, zer da zehazki egiten duzutena? Bueno, zehazki da hori, endaiako elkarte guztiak, edo nahi duten guztiak, behintzat e, txosna bat jartzen du, postu bat hartzen du eta preparatzen ditu afariak txipiroi, denak, e, afariak presio berdinen da, denak eskaini behar dute txipiroiak edo tomatetan, edo tintan arroza eta deserta eta edaria, hori dena amairu eurotan. Eta hortik aparte, ba, elkarte bakoitzak egiten ditu, ba, gauza gehiago gehitu, ba, bai pintxoetan, kalamareak, e, brotxetak, edo hainbat gauza desberdin. Baino bada, e, minimo bat denak berdin egin beharutena eta denak prezio berdinean. Txosnak uzitako presioak berdinak dira, hori besta batzordeak eta elkartekin adostuta adostut, prezioak adostutzen dira denen artean eta denetan prezio berdine da hor dunez da batean merkeago eta ara joango naiz edo ez du berezi mm -hmm. Zengo dugu, eh? Daiago txuperoi besta, ondartza hau zoan, eh? Bueno, ospatzen dela Bai, bai, ormi mosakalea eta gero beste luklea jetor bidea eta bestea mm -hmm. <laughs> bueno, inguru horretan, eh? Hori da, eh? akelarre elkartearentzat eh bueno ba zer suposatzen du gusti honek pes, e, pentsatzen dugu ba, noski e, antolakuntza bat eskatzen duela noski eta bai. baitare, bueno, ba, txiperoia baldin bada produktu nagusia ba erosketak eiterako orduan ba kalkuluak egin beharko editu zute. Bai. Bueno, urtetik urtera ez dugu asko aldatzen, azkenek urtetan ez dugu asko aldatu, ez taukagu ere agian gaitasunik gehiago egiteko. Guk urtero eunkilo txipiroi erosten ditugu, eta eunkilo preparatzen ditugu. Hori da kutsikora bera, berrunda hogei, berrunda bergoi tamar, e personantzako. Uhum. Eta, bueno, aurretik egiten dira eskaera guztia. Hor da, eh, Eso kaldatzen hasten sarete egun bat lenago Egun bat lenago. Alda eta, eh? eta osgainjuan edukitzen ditugu. Uh mhm. -huh. Osongi. E, beraz, bueno, ba gutxikorabera prestatuta, eh? esango dugu larun batean arratsaldeko Zaspietatik aurrera abiatzen dela, ba, besta, ez da? Besta bai, gero lana abiatzen da, ratxaldeko ordubitatik e, haintzina. Esan behar dal, festa hori, ba, eguraldi hona egite malimadu etekin ederrak egoten dira, baina lan handia ematen du, festa horrek. Zenta elkartetik, edo, bai gaudentokitik, den, den, den, den, dena eraman behar da. Uh -huh. eta horrek egia da lan hundia ematen dula, baina, bueno, gero, festa ederra izaten da, hainbeste elkartzen diren gunean, ba Ba Horrek esan nahi du, jendea unitz ere erakartzen duela. Familia asko, endaiar asko erakartzen dituela. Bueno, aipatu ditugu elkarteak, aipatu dugu noski, ba, produktu nagusia, txiperoia dela, eta, bueno, afaria, e, txiperoi plateres osalta e, egungo da, bereziki. Baina horrekin batera baita ere, bueno, ba, animazioak izango dira, ezta. da? Bai, animazioak, bordun, ba, ba zaspitatik eh, entzina, ba, bi txarangai biltzen dira, Ba, endaiako zarpa iban da, eta urten angeluko lezune danglet, ibiliko dira. Hori, ba, zazpietatik, beratziak arte, edo beratziterriak arte. Eta gero, bat bi dantzaldi egoten dira, bi skinetan. Bi dantzaldi, batean izango da Joselua nahiak taldea, eta bestean laiotz taldea. Orduan, giroa ez da faltako, musika ez da faltako ere. Eta gero baita ere esan dezakego, ba, musika hori bukatzen denean, inguruko ostatuak, ustut urtean gau gutxi tanbezala, ba, goizeko bostakarte irekita daudela ere. Osa, mm -hmm. que, dana, guztu guztientzako badago. dago. Ba, oso hongi. Ez da keizabrak gehiago gaitzeko dugun? Ba, jendeari, ba, emengoak, e, endaiarrak ez direnak... Eta ez dutenak ezagutzen, etortzea ezagutzea, behar, beldurri gabe, oso giro ona egoten dela, txipiroiak ederrak egoten dira, toki gehienetan, gurean ere bai, noski, oso ja. onak ezagutzen dira, baina bestetan ere bai, eta animatzeko eta etortzeko. Ba oso hongi, guzti horrekin galditzen gara asun, esker mila, eh? benetan ba gurean izatagatik mila esker. Mila esker zure, komidatzea